garantzetza goretzako ez eh azkenen ba beste 17ren garaipena agrikul ba, gure jokoa iteman genun ba garaipena gora izango ez dela baina bueno hasiera az, baten eh kostatu zaigu baina azkenen ba postik be beste garaipena eta eta bidortan jarritzen badu ba ondo joko zaigola tenemos a tirar en buscar partida austen eta bigarren agerian galtitua geiago ba, sinetela ez taldebea sinetela Ba, bueno, azkenen ba, lehenengo zatien ba, ia equipo guztik e, eusten gaituzte fiska, e, ezta. Azkenen zaila da lehenengo zatien e, partiok eta austea da guk ba fiskat kanbio gido ditugunez da hori, ba bigarren zatien ba fiska notatzen da gure gure puntu hori da azkenen ba hola izaten da gauta. Bigarren zatien ba, ikusi deula ba bueno, marka gainda fiskat juningen da fiskat or gea geon diferentzia horiekin da salden bezala garrantzitsua garapen eta oso positibo. Partidoen eko azuen arrisko bat, e, askotan horren ba, ondo ibilita, beko taldeen aurka ba, errakla ziba edo gai eitzu konfientza izaten da, baina gaur ez da alakorik egon. Ba egur da, gaina hauek, cisne e, aurten e, igotako taldea da, eta beha eba atzeukaten ezer ez galtzeko ez, guk neukan e, galtzeko, galtzeko partia gurea zen, ez da? Guk eban genek egin e, intensiaekin daute mageinen, ba, garepen aurre izango zala, baina bueno, ba, asko kostatu izatza ego da uh! Baina, edesan bueno, ez zera baina zintzen, eta bueno, oso pozi gorrekin. Baina, bueno, bihazua den defentsan pieza garrantzitzu ezara, eta bueno, pozik ematen egzareten bainarekin harla e, horretan. Ba, bai, garbi dagoa indik gautzazko hitu gula gorretzeko, ez. Baina, baina, bueno, mentsate partio katatzen ari geha, eta bideogen egin auratzema deu, eta ba, urte buka eran, ba, pozizionetan eotea ba, guk nahi deun elbururako. Asiera, bueno, eh, ilusioz bizitzan ari da bentsate klubaren ingurua, zaleak eta behar. Eh, zuek ere pozik, nola bizitzen ari zarete asiera? Ba, ba, oso, ondo, oso, ondo, baina, bueno. Ba, genek egun, ba, ondo, azte gainen ba, aurte bukarara ondo, ondo iritsiko gala, ez? Ba, or, bide horretan jarretu behar deu, da, baingos, ba, ingoz, ba, seti-seik, kopako eliminatoriena behar eta pasadeu. Ba, bueno, ba, oain digan, zan bezala, garbi da asko betu behar deu lau, digan, akatsa asko... Ite ju, bai defentsan da ataken ebaita, baina, baina, bueno, akatxoieke gozeta gutxeten saietu bargean, da hori, ba, demoraren poderuz durtuko, baina, baina, baina, bintzat bidonetik da, da oso ondo.